Egon bai jentzuleak oskaltasuna dunutan, bere zerbitzari suarrenetarik bat galdu baitu, Emile Larsen Nudal, arogoita behatzi urtetan. Iunta ogoi bat jende, bai gurriko pauerat larun batian, bai posta ez dadin etx, zuzendaria ezta idaia zaldatu nahi, hondonioz, defentsialkarte bat sortuko da bai gurri kaldian. Laguntza Azkarrak Bayon Sport proiektuari, bizkitartian festival geienak desagertzen, debate bipilak izan dira joan den astundagian, festibale horien antolatzeile eta autetxien artean. Aroa beha dezagul eginik zurekin, marreinez. Baitsas basterian lanu frango, eskoregi bahne kaldean iduzkita lanu goizuntan, artxalde egunten denen dako eurisiohtazon aipatzen dute, hogoitabat eta oita bi graduko temperaturekin egonen gira. Erramezala euskaltasuna, dolutan emile larri ezen dudela, Kambon, arditeia irretira etxean, larun bat haratzaldea estapenean uh, pausatu da, baigurri bastidan, sortu zen emilarre milabeatzion eta ogoita seian lehenik asketa kurdozeko hauzoko eskolan burutu zituen eta gerola asterra pez gaitegirat joan zen eta lehen mezan milabeatzion eta berruita amekan eman zuen Azparneko misiorez taldean ibilia, urruñan, aierran irisagin eta donibane garazin izan zen A euskaliturgia Liturgia beikoa initze teku idatzi zituen Hiurogeita moztian eskualtzaino oso izendatu zuten, eta 1000 betzten hoita 6tik6, Erria aste kariaren zuzendaria izan zen, hainitzi datzi utzi di, dizkigu ere, adanola aierra nafarroaren lehioa, larogoian plazaratu zuena, edo hartzain etxolak 2000 batian plazaratu zuena. E milagresenaren eosketak biar gara txaldian dira, iroketer ditan baigurriko elizan, eta anartian baigurriko bastira osoan, belagrian egitenan dira bisitak. Bestalde, akuzeko gazna kooperatifak, ez du gehiago gaznarik esaltzenan akuz luvi eta montroiko gaznategiak dira, salmentaz debekatuak, prefetaren deliberuak dio, 6 ilabetez, ez dutela salmentarik egitenalko, gazne nontzeko sotuak ez dituzteno arauetan emaiten diazko azken hilabeteetan listeria, bakteria txemana izan baititaike, gazne nontzeko xotoan prefetaren gaztigua mua izan da, baina 3 diteike debekuaren kentzea seurtasun atletik urratxak egiten balima dira. Aku zuluvi eta montoriko gazna oso iratiz romarkakoak dira, akuzen kokatuaren kooperatifa horrek amar bat langile baditu eta ogoita amar bat gazna ekoizle. Baigurriko posta ez esteko, egun togoi bat Baigurriko araneko egitar eta autetxi mobilizatu dira lanun batean, paueko postaren hain zinean elgeretan atze baten egiteko, bi autobus, zomaitu otu auto eta bi traktu. Pau erat, Jean-Michel Koskarat, Baigurriko hau zapesak konnatzen nolku. Banderolak bagintien ere manak, behaz denek bazakiten iduriz din behar eginela. Eta han argi batu eta uh, behaz galdein du uh, buruzagietaik norbait ikustea, Bat ikusi du behaz, jinda urunautik, bildu da gurekin batean. Gero lehen bizan ezitin piatunak uh, onartu nahi gurekin batean, mainan azkenian onartu ditu izan gira ren bat erdit zeik ekin eleketan biztan da. E, Idurriz ez dira gauzak bi, bat biziki aldatu bat batekask Pro proposamen ber berak eta eman ditugu eskaini ditugu eta ez dute deus eta onaktu biztan da. be e, antik heldu gira Gizten da desolatiak, eh, ez dugu gura bosa entzunada hasi. Alta iduriz uh, bon, gure promosamenak ukana zuhisten haitzinen, baina zuhiste honartuten adizan honokone ez, berriz. Behas nahi genuke piskat movimendua segitu eta hain zuzen, mugimenduaren txegitzeko, erabaki dute, elkarte baten sortzia, elkartea sortzeko bilkura, hauzteguruntan eh, finkatua da, harratzeko sortzeka eta ditan, bai guriko erriko etxean. Eta joan den maiatzaren egoita lauian, lekorneko ugoldea uh, etxea, sute batek uh, son txitu zuen, eta onkia izan den uh, familiaren laguntzeko, elkartasun olnar bat abiatua da, eien uh, inguruan, ez behar horriburu egiten laguntzeko, lekorneko erriko etxeak, proposatzen dauku, diru biltze batean parte hartzea, familiak beharrezko den gutiengoa, eskura dezan, erriko etxeko irazkaritzak uh, ditu, emaitzak eh, rezibitu ko eta Ekeinaren 13 arte badu zurtako. Bayonako festivalen desegrèsia buruzko gaiaren inguruan, Bayonako bizi egikoiaren kolektiboak mintsaldi eztabadat, Antolatuazun den la luz martiana, el cartel neciana, Black and Basque apartet, Bayonako festival gousse merdeskaria eta irugal de Bayonako kultura shuntak bildu axiren shimunitugalta. Bayonako hiru festivala diru arazoen desagertzen edo desagertu dien biltegtean, Bayonako hiriak kulturspor ekitalia intzat, hirurgei mila euro inguru emaiten du. Beraz, nola ulehtu jautu horiek, johtarako antoratuazen ez tabaida, ez diru banaketari mugatu da. Marie-Pierre Lamarque de Chagré tout à col la rue et au jazz festival à Financement, évidemment financement bien évidemment qu'un désengagement de l'état mais euh, les collectivités il y a des collectivités euh, qui prennent en charge ici euh, si, si, il suffit et Bayonne a fait le choix du sport publico quelle est par terre toi et Taura Sercioten culture sportibus ce Vous allez recevoir toutes ces personnalités avec le tapis ouf, et c'est tout, il n'y aura rien. Baina, il y a eu galt, c'est un choix politique. Je rappelle d'ailleurs, en souriant un peu, que il était dans notre programme, mais qu'il était aussi dans le programme de nos opposants. Et il y a un référent, Vous êtes responsable de faites ce que vous voulez, mais ne supprimez pas quelque chose existent en ciel dans notre territoire. Apparemment... Faut faire du consensuel du marketing le fait que nous puissions un jour porter ses compétences à la et par conséquent pouvoir traiter Desujet osi important que cela, avec la dimension territorial et aussi financier, qui nous permettent de dire oui, a des choses que l'on dira aujourd'hui en difficulté du niveau. Kultureskumena hirielkargo mailan kudeatzen haidute, Bayonako eta Angeluko autetxeak, baina biarritzeko ausapesak ez bendu onartzen. Antolatzaileak esperaute ondoko ez tabaidan, biarritzeko bat etortzea. Eta bestalde, Bayonako bizi errikoiaren kolektibu horrek, beste, ez darabat, antoratuko du, ekeinaren emeitzian, Bayona eta miritzaren batzeari buruz, erugbi mailan. Gio den hastean, miagitzen agastatuak izan ziren ogoita zorzi urteko emazte arxitektua eta berantago atxilotuzuten beste gizona, parixela telemanak izan dira atzo, polisiak emaztearen etxean etaren armagordagi baten atxomaiteko eraman operazioneari lotuak dira agastatze horiek. Eun presunek txirindularitza egin dute, bizikleta eta autobus gehiago izan dite zen baiona giri inguruan, mila ekimen klimaren alde izeneko ekintzaren karietarat egiten zen hori, eun bat txirindulari eta galdartzen dute ak-bak ag baionako aglomerazioniak 2012an, Eta bordalera narteko abiedura handiko trenbide satirako bozkatu ogoita 6 milion euroak Itzuriak izan, ditezen, lehentasuna, bizikleta eta autuz proiektu horiek emaiteko eta Europaren garapen iraunkurraren astearen kalietarat beti avenir elkarteak eta eskualeriko zepio egiturak laugarren kontsumaktore saloina antolatu dute joan den uh, larun batzian maigurin, mintzaldi eta erakuzumai desberdin frango energia edo gaizpenari lotuak ekoizpenari lotuak edo energia kontsumuari adibide batzunan maiteko antziren idoki, amap erakuzari lotu isolazio edo elektrika enpresak besteak beste, erakuzumaietan sala i kouche l'irritan ele o lotanik masan tres jant mes denale hemen leits enta hor ko situt bon izolasionianian ta bon dianik va ga ke beti ikusten berrikitan a izan mes itxiana obran taban barake pushki adona ba yagrabti insum DJ Rido musika trezna dioile bat ere dugu ikus haren eganetan bio soinu trezna bat baita DJ hatxan oinaritzen baita. La musik bio en quelque sorte, c'est un instrument avant qui se joue avec un souffle continu, donc c'est la respiration. Ça je pense qu'on a tous besoin de respirer un bon air. Un xa da berotze klimatikoaz, ondoko bela un nadien et txam badu gu hori, Eta untsa denek ukan mec ou Eta bestalde Kirol le maintenance de Göttingen eta zango balonnaise RG paren finala. Barcelonaako kamplu zelaana katalanek eman dute Esko dunen kontra Bilboko At kritikiki nagusiturik hiru eta bat eta orkirolaza aparte jakiten da bi taldek e, gaztigu bat, edo bedain gaztigu bat, edo prosadura bat irrizkattzen dutela hori zergatik, zenen eta sostengatzaileek azkarki xistukatu baitute Espainiako himnoa edo herizarkia. Eta beste maitzak zoinote dira, federal bian eta rugbias mintzogira final ala ordenetan angiluk irabazidu lombez zamatenen kontrahoita sorzi hoita xeia, final errietan dira angiluarrak lavoren kontrariko dira FEDERAL Hiduan, BOKALEK ATIK GALDO OITABIO OITA Hidu PEROGA DEN CONTRA ETA LAUGEREN SHAILIAN MENDIKOTAK OITABAT ZASPI ILABASI SENTOBET NOBEDOK EN CONTRA FINALA LAURDEN ETA HORI PILOTAN uh, MARTINEZ DE HILUJO LAIZOLA e du parti d'un quota d'agastisene on lais sur la qui d'avancé deux huitabi et a montré tét au match final là quota connu de c'est qu'il kontra eta besterik gabe, hortan buduatzen da, gure berri saila eta orai, txekitzan dugu, goiz berri, saioareken, nazuarteko aktualitateari orai behako bat, zuekin, Kristof eta Batit eta Nigeriako iru-iri atakatu ditu Boko gamek. Jobe eta Boronokoa estatuetan gertatu dira Olartziak, larun batean Madiguri irriko morruzke domeskita batean bere burua zapartarazidu kamikaz batek ogoitasei hil ondorioztatuz, ondotik bi erasu antolatu ditu ere larun bat gauean, beste bi hirietan boko ahamek, aldiz hor berri kesta horaino operadoreen antena erripikagailuak suntzituak izan baitira ataken ondorioz. Bi nila berri hil baino gehiago indian bero ahundien gatik? Eta bero jaundiak india ito, itotzen ari dute azken aste hauetan sekulako desmarsiak ebibina berri un hil gehiago egan bezala larun bateko euri eztiek bazterrak doidoia freskatu dituzte eta berrogo eta bost gradua ipatzen dira berri ere ondoko egunetan hunkienak jende pobreak Eta bost mila migratzaile salbatuak joan daen hosti galetikunat miritekan Italiako uretan bildu dituzte urtea eta urtea estapenetik unharateko etortzeko puru haundiena, Europak ugeiten duena da hori, horietarik amazazpi hil estatuak errestan, dira beti rifusiatuak beren gain hartzeko, Italiako bederatzi portuetan banatuko da migratzailean olugeratzea, Libiatik zetozen migratzaileak eta Britainiak, Maltaak, Belgikak eta Italiak itxasuntziek, baita ere Islandiak eta Finlandiak egazkinek parte hartzen dute sokoritzelanetan eta Kolombiaako Gobernuak faxkekin no batean eminenen kentzeko lehen faseak bururatu dute ta jakinez erasoek eta, eta tenttsio gogorak jaraittzen dutela, Kolombiako Gobernuak eta fakkek ez dituzte negoziazioak utzi ez daere orain arteko akordioak gobernuak jakin arazi duenez. Departamentuko Brieinu udalergian ahmadak eta gegiariekinenen gentzko lehen faeaa beraz. Burruatu dute araukan hango kakgudunek jakin arazi dute hiru sola du eta hiru gegiari hildidera tiroketa battian.